Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto! Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com Un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Radio Ernica. Benvenuti ancora una volta all'ascolto delle nostre trasmissioni e dei nostri podcast.、È、Francesco Cecconi che è ancora una volta insieme a voi nella sua programmazione settimanale. Questa settimana parleremo di jazz. E ne parleremo con un artista di primo piano sulla scena jazzistica internazionale. È una pianista, un'italiana con ascendenze c i o c i a r e che ha suonato più volte qui nella nostra città. Stiamo parlando di Patrizia Scacitelli in collegamento con noi da New York.、Uh, buongiorno a tutti, salve! Lieto di risentirti. Io, l'ultima volta che ti ho visto è stato qui ad Anagni, qualche anno fa, alla Sala della Ragione, in uno stupendo concerto dal vivo. Che ha riscosso veramente tanto successo e che abbiamo anche trasmesso attraverso la nostra emittente. Allora, Patrizia, bentrovata. c o n t a c i un po' com'è la situazione a New York in questo momento.、Ah, allora, in questo momento hanno riaperto di, i ristoranti, diciamo il 35%, quindi, comunque, è molto fermo tutto, niente concerti,、uh, ancora è tutto fermo, diciamo. Però、eh, questo fatto che hanno un po' riaperto, nello stato di New York parlo,、eh, e nella città di New York, hanno riaperto un po', specialmente grazie a St. Patrick, che come sai è molto festeggiato qui, c'è sempre stata la grande parata. De... San Patrizio, no? Della, Stiamo parlando della, della grande festa. Famosa...、Sì, il 17 marzo, San Patrizio, grande festa degli irlandesi in tutto il mondo. Esatto, esatto. Allora, in, in questa occasione hanno riaperto un po', però diciamo che è tutto fermo in generale. E, e mi rendo conto che la maggior parte、eh, erano i turisti che facevano New York perché. Eh, dove abito io? Abito nella parte Upper West Side si, si dice, Manhattan però diciamo è una zona residenziale. Mentre se tu scendi, già vai al centro: Times Square, tutti quei posti che voi conoscete, che vedete in televisione o comunque online, cioè, e, di, e niente lì, vedi proprio pochissima gente. È molto strano perché quelli i. I, I luoghi dove era sempre tutto così affollato, capisci? Quindi diciamo che c'è più gente dove sto io, che è residenziale, che, che è lì. E questa è la situazione di New York, che per gli artisti, per tutti coloro che vivono di espressione artistica, è comune in tutto il mondo: attività ferme e, e molte istituzioni che veramente sono in crisi proprio per questa situazione. Ma Vabbè, questa è l'attualità, ma noi siamo qui per conoscere un po' più da vicino la nostra amica musicista Patrizia. e Andiamo indietro negli anni. Ti ho presentata come la prima pianista jazz italiana. Io posso dire di sì, essendo stata la prima come si dice, si band leader, compositrice. Avevo una mia band già negli anni '74, nel... fece il mio primo LP. Quindi. Sì, nella classe di Gaslini c'erano altre ragazze, cioè, però、eh, poi io ho cominciato diciamo, la mia carriera、um, artistica proprio in quegli anni, erano、um, 73, quindi <ride> è stato veramente un inizio. Hai citato Gaslini, che forse è, è stato il musicista che più di altri si è speso per. La musica jazz qui in Italia, un grande musicista e un grande insegnante. Tu hai studiato con lui. Sì,、uh, um, è stato、uh, il primo corso che si fece a un Conservatorio di Santa c e c i l i a dove io ho studiato e mi sono diplomata, e, e quindi niente, cominciando un corso di jazz era veramente una rivoluzione culturale, so, un approccio diverso da quello che, che non c'era mai stato prima. E, è stato un po' uno shock culturale anche per me, perché io, poi sono un, come personalità, c o mi e d c i io mi a m o entusiasmo presto di, di cose belle e interessanti. Quindi, ero un po'、uh, tra il classico e il jazz, però mi ha coinvolto così al punto che、eh, ho cominciato、um, a suonare con le band. andare A fare i concerti con il jazz e、eh, avendo molto successo, quindi ho pensato q u e l l o senz'altro fosse la mia、eh, carriera, diciamo. Anche perché il jazz mi ha offerto qualcosa che il classico aveva perso, cioè. Ehm, d Improvvisare i di creare、eh, e questo è il mio temperamento artistico.、Eh, non, non si ferma di fronte a queste evidenze. C'è stato un momento mh, che tu possa ricordare che, mh, nel quale hai deciso da adesso in poi io farò il jazz? C'è stata una specie di illuminazione o è un percorso che è arrivato gradualmente?、Uh, no, anzi, io continuo a suonare classico. e E, e quindi, dopo questa fase iniziale, tra l'altro, ho preso dei voti altissimi con, la, con i miei studi classici quando andavo agli esami, eccetera. Quindi ero, mi piaceva moltissimo quello che suonavo del, del repertorio classico. E, e quindi c'è stato il conflitto perché a un certo punto、uh, non è che potevo veramente dedicarmi,、eh, a l la giornata è fatta di un certo numero di ore, quindi dovevo. Anche con il jazz non è che si scherza, cioè per studiare l'improvvisazione, tutto nuova, un nuovo concetto musicale e avevo bisogno di, di studiare. Quindi ecco, quel fatto della scelta è stato tra, abbastanza s o f f e r t a diciamo, agli inizi. Però、eh, mi sono resa conto che andando avanti con gli anni è stata una scelta, come decide,、eh, Proprio io sono stata una delle prime i n s o m m a a fare questo tipo di musica. Una scelta che poi invece è, è andata avanti con gli anni a distanza di che ne so, 40 anni, quanti anni sono? è diventata una scelta. Adesso di vita. vedi che è diventato che molte, molte, molte musiciste fanno lo stesso: cioè suonano classico, poi suonano jazz e poi vai avanti insomma con quello. hai che... Anzi, ti dirò il fatto che abbia avuto questa. Background,、uh, questo background di musica classica m a agevolato a poter lavorare qui a New York perché,、eh, poi quando vai, e a n c ho e h fatto lavori nel Broadway show,、eh, come in tutti i set, anche alle scuole. cioè h a bisogno di leggere a prima vista e ho praticamente ho messo a frutto tutto ciò che avevo studiato, dal classico al jazz.、E、quindi. Qua、eh, ho potuto usufruire di tutti quegli studi, ecco. Questo è stato senz'altro una cosa fondamentale, la risposta a tutti i dubbi che avevo all'inizio. Ho detto: Beh, m e n o male che ho fatto tutto quanto in quel senso. E allora abbiamo parlato di musica fino a questo punto. Io direi di far ascoltare un po' di musica. Una tua composizione che salta subito agli occhi per il titolo si chiama Mirella. Parlaci un po' di questo brano.、Da、io ho l a carissima amica, si chiama Mirella e, e ci、eh, conosciamo da, da quando avevo dieci anni stavamo insieme sempre al conservatorio, eccetera, eccetera. E siamo ancora amiche, sempre in contatto. Allora io qua ho il pianoforte e ti faccio sentire queste sono le note: Mirella. Quindi io volevo sempre scrivere un pezzo dedicato a lei, no? E quindi ho pensato, beh. Posso provare con queste tre note e così è uscito Mirella, Mirella, Mirella, bemolle. <ride> e quindi è uscito fuori il famoso pezzo che a tutti piace. Come, okay, come, come nasce、storia. un pezzo, allora Mirella dal pianoforte di Patrizia s c a c i t e l l i Classici e poi il jazz insieme a Giorgio Gaslini e le prime esperienze di concerti qui in Italia. Parliamo、sì. diciamo, della seconda metà degli anni 70, eccoci. Puoi parlare della scena musicale italiana del jazz in quel periodo? Il jazz era diventato un fenomeno、uh, abbinato alla cultura giovanile: cioè praticamente i giovani erano、uh, aperti a questo tipo di musica che offriva.、Uh, Libertà di espressione, e quindi avevamo i concerti strapieni di, di pubblico,、e, ma non soltanto quello, ma anche praticamente ci seguivano in tutto. E, e il concerto diventava veramente un modo di, di esprimersi e, e di, di, di condividere idee, di stare insieme. E, e quindi era, era proprio un fenomeno culturale. Immenso in quel periodo, ho, ho suonato dappertutto in Italia.、Um, avevamo fatto appunto quello che par,、eh, ho detto, ho, ho citato del '73,、eh, che, che, siamo andati, che siamo andati a Milano, ma poi ho, ho, ho partecipato al primo Umbria Jazz, quindi si parla del '73.、E... Umbria Jazz, che poi è diventata una delle rassegne mondiali del genere. Esatto, e pensa che io sono stata praticamente la prima,、um, il, è stato il primo gruppo di quella serata e suonavo in trio. E, e quindi abbiamo aperto il festival, e, e quindi un ricordo incredibile perché è stato il primo concerto del d de u s t o Poi se è, è seguito questo mare di, di, di, di Umbria jazz、uh, che è andato avanti fino ai nostri giorni. Ora. Faranno online anche loro, penso, non lo so, non lo so. Comunque è durato in tutti questi anni, ecco, ha avuto molto successo il festival a questo punto. Io direi di tornare alla musica. Il prossimo brano che abbiamo scelto per i nostri radioascoltatori è Mike's w a l t z Parlaci un po' di questo brano, Patrizia. Allora,、uh, sì, questo brano viene dal mio CD Open Window. E qui ci sarebbe tantissimo da dire perché secondo me è stato veramente un CD importantissimo. Perché a、um, parte che avevo nove musicisti,、e、i pezzi sono tutti originali che ho scritto io, anche gli arrangiamenti, eccetera. E il sestetto comunque esiste tuttora, anche se, come sai, insomma adesso non si suona però in pubblico. però、uh, sono in contatto con i musicisti e continuo a scrivere. Per loro, per questa formazione.、E, m, sono musicisti di primo ordine, molto conosciuti qua in città.、Eh, la f l a u t i s t a Jamie Baum, eh, eh, lei tra l'altro h o parlato pochi minuti fa, ci sentiamo continuamente, e、eh, c'è molto, molto, con lei c'è una relazione musicale molto elevata, e、eh, il trombettista. Um, James,、uh, James Seely è un trombettista che, tra l'altro, suona con un'orchestra. Hanno vinto un altro Grammy, quindi, sono musicisti di grande livello. Il trombonista, che molto si s e n t e in questa registrazione, suona nella big band di e Count Basic. Sei, oh, ancora esiste, sì, ancora esiste. Ancora lui è il coordinatore, eccetera. Quindi sono、lungo. musicisti molto conosciuti.、Eh, C'è、sì. Bob Bowen、eh. al basso, se non erro. Sì, purtroppo è avuto un incidente, l'abbiamo perso. Purtroppo, va bene questa、eh. è una cosa stata veramente molto triste. Anche perché lui era il mio bassista e ha fatto ha registrato con me anche un altro cd prima di questo di cui. Um, sì, era nel CD Close Up di cui Mirella. Quindi, sì, sì, lui ha suonato i miei CD. Comunque, q u era s t o e un bassista eccezionale. E poi c'è Silvia Cuenca alla batteria, di origine d a l l cal a cal California. Una formazione di tutto rispetto per Mike Swalls di Patrizia Scacidelli. degli anni '80 Patrizia decide di andare in America,、eh, è normale. È la patria del jazz. Come matura questa decisione e come sono i primi tempi della tua avventura americana? Allora,、eh, ero stata a New York tre quattro volte prima, quindi nel '74 rimasi un paio di mesi e, e, e, e in quell'occasione. Ho conosciuto musicisti famosi come Don Cherry, Sam Rivers,、uh, diciamo dell'ondata del free jazz, perché in quel periodo era molto in voga il free jazz. e Tra l'altro, quando tornai in Italia, Don Cherry mi chiamò a suonare、uh, con lui a Firenze e. E quindi è la prima, il primo approccio è stato in quel periodo, là, diciamo del 7 4 dove ho suonato anche con gruppi. eccetera. Poi, poi più tardi sono tornata con un concerto per l'Istituto、eh, Italiano di Cultura,、e、ero col mio quintetto. Quindi ti puoi immaginare, r a sotto Natale: per i r e a New York, sotto Natale, abbiamo suonato a due collegi importanti. E, e anche lì ho conosciuto tanti musicisti, b u s t e r Williams, il bassista famoso b u s t e r Williams e molti altri. E diciamo,、uh, forse ritornata in Italia dopo quell'esperienza ho, ho maturato l'idea di trasferirmi qua per un periodo. Però, pensavo r ò p e u a 4-5 anni per studiare, eccetera, eccetera. E quindi nell'81, alla fine degli anni '80, sono venuta qui con l'intenzione appunto di rimanerci un po'. e Avevo anche costruito uno studio di registrazione a Roma. Quindi l'intenzione era quella di fare un po' qui, un po' là, eccetera. Mentre poi sono successe molte, molte cose che la vita ti fa cambiare idea, e a eccetera. eccetera. E, e sono rimasta qui,、e, no,、eh, veramente. I primi anni sono stati duri anche non avevamo i mezzi di comunicazione come oggi. e Dall'Italia dicevano: Ma sei sparita, ma sai、eh, se, se, se si facevano le telefonate: non è che si potevano mandare le email. c h E e quindi, no, ma anche non è che ero sparita, ma dovevo farmi conoscere praticamente da da da zero. Quindi questo c ho e h fatto, ma diciamo la mia vena, il mio spirito avventuriero mi ha sempre portato a conoscere cose nuove e mi ha affascinato talmente tanto la città. e Quindi, piano piano ho cominciato a capire che, che sarei rimasta qui non solo quattro anni, diciamo, e adesso ne sono passati 37, non lo so,、oh, vabbè. Ok, questa è la mia storia. Una curiosità, Patrizia, ma mh, gli americani che sono gli inventori del jazz come vedono i musicisti jazz de... che arrivano da, dalle altre parti del mondo? È pur vero che il jazz è ormai è una musica universale, grazie agli standard: mh, quattro musicisti che arrivano dai quattro angoli del globo possono mettersi a suonare in due minuti senza problemi. Ma resta sempre questa, questa primogenitura di questo genere musicale. Ora,、allora, gli americani come vedono il jazz all'esterno? Allora, prima di tutto,、eh, facciamo un'analisi. Un Questi sono talmente,、eh, quanti anni sono passati? Dagli 80, appunto,、eh, ci sono stati dei cambiamenti enormi, capisci?、Eh, quindi, diciamo, all'inizio, quando ero qui negli anni 80, mi ricordo che dall'Italia. Vennero pochissimi musicisti, Enrico Pierannunzi veniva,、eh, ma pochissimi, Marcello Rosa,、eh, insomma i musicisti diciamo、um, più conosciuti dall'Italia, eccetera, e pochissimi, quindi che musicisti come me che giravamo, andavamo nei clubs o a suonare, ce n'erano veramente pochi. E、poi le cose sono cambiate. Le cose sono dal, cambiate al punto che già、um, benissimo, posso dire, 15-15 anni fa veramente sono venuti qua tantissimi musicisti. Si sono fatti conoscere、eh, il livello: si è alzato talmente tanto che quando si parla del jazz italiano, veramente、eh, ha un'alta un levatura culturale. E, e poi americani, veramente americani poi sai, uno dice americani. Bisognerebbe vedere anche questo aspetto.、Ehm, diciamo, qui a New York, forse è più semplice dire qui a New York, perché è New York è la città del jazz,、e, amano、uh, i musicisti italiani perché sentono e vedono che sono di un livello invidiabile anche. Quindi senz'altro è cambiata la situazione e anche grazie a, a Umbria Jazz che sono venuti qui e hanno fatto、uh, molta iniziativa. Ho suonato diverse volte per organizzazioni italiane.、Capisci? Quindi alla prima volta comunque devo dire che era nell'85. Venne Maurizio Costanzo con la televisione italiana e fecero mh, la registrazione dal vivo al concerto di Natale. alla... a d d i r i t t u r a al Madison Square Garden,、e、lui mi conosceva, m i ha, ha chiamato a suonare in trio. Quindi ti puoi immaginare la mia contentezza andare al Madison Square Garden in trio.、Il、grande Maurizio Costanza.、E、mi videro tantissimi in Italia, appunto, quello è stato una bella cosa. Eh sì, Maurizio Costanzo ha fatto delle grandi performance a livello di, di s h e r ma delle bellissime trasmissioni. Ha cambiato radicalmente, forse insieme a Renzo Arbore, il modo di fare televisione qui in Italia. Ancora musica,、eh sì, p a t r i z i a L'anno、so. della Tigre. Calendario, ok. Calendario okay. cinese, ovviamente. i e r a q u e r a Sì, quello è quando ho registrato quel particolare pezzo. Quel,、eh, sì, sì, sì, nel cd、eh, Close Up.、Sempre、e se... anche qui senti, senti Jim s i a l y alla tromba,、eh, il grande il, il trombettista che amo tantissimo. È il mio trombettista. Ascoltiamo quindi l'anno della tigre con il quintetto di Patrizia s c a c i t e l l i Veniamo a un altro capitolo della storia di Patrizia Scascitelli. Patrizia Scascitelli e Anagni. Allora,、eh, il tuo cognome è, è abbastanza comune nella nostra città, però tu non sei di、certo. Anagni. Allora,、sì. raccontami un attimo come hai conosciuto la città di Anagni e, e come sei venuto in contatto con、eh, gli Scascitelli di Anagni. Certo, certo.、Eh, guarda, nei primi anni 90,、eh, io ho cominciato un po' col computer, sai, a, a, un po' su ricerche.、Ehm, e ho messo il nome Scascidelli per vedere se magari c'erano Scascidelli nel mondo, eccetera. Ed è il primo che è apparso è stato Scascidelli Sandro, perché è conosciuto. E Ho detto: Vai, n c r e d i b i l e Allora ci siamo mh, ho c h i a m a t o ho telefonato a Sandro e ho detto: Guarda, sto venendo in Italia e ti vengo a conoscere. Quindi, se non sbaglio,、eh, parliamo della fine, verso la fine degli anni '90, ma forse, appunto, avevo scoperto, forse non i primi degli anni '90, Vabbè, insomma, verso la fine degli anni '90,、eh, oh, mi sono messa in contatto con lui e, e quindi un g i o giorno... r <ride> n o Ho、deciso di venire ad Anagni e trovare incontrarmi con Sandro, è stato un grande piacere. Sono andata all'Aproloco e lui non si dimentica che gli hanno detto: Guarda, che c'è una signora che viene da New York che ti vuol conoscere. E quindi è stato l'incontro e da lì ci siamo sempre visti perché io, tra l'altro, feci concerti ad Anagni molto importanti. Quando c'era、uh, Dantò che si occupava il, della p r o f e s s Maestro Antonio Dantò. Esatto, Antonio Dantò. E, e Lui mi chiamò a fare dei concerti e, e quindi suonai alla chiesa, mh, non, non、uh, alla Sala della Ragione. Suonai alla chiesa. Tra l'altro, un concerto molto importante che fece almeno per me è, è accaduto subito dopo l'11 settembre. Quindi pensa era il 2001. Il 2011, e, sì. E, sì, eh sì, il concerto era per novembre, quindi qui a New York è successo a settembre, e non sapevo se、eh, come sarebbe andato il viaggio. Insomma, comunque ce l'ho fatta, sono venuta in Italia e ho fatto questo concerto che è rimasto per me nel cuore veramente, perché è stato emozionante, c e r a Quindi la, la storia mia con Aragni va da molti anni che si sviluppa、eh, in una maniera incredibile. Poi ho conosciuto Luca p e r o n Ha anche presentato il concerto che hai fatto q u i a Aragni、certo. sul comune. Sì sì. sì, sì, lui ne presentò un bel po'. Insomma,、sì. ne, ha, ne ha organizzati altri con festival,、e、quest'anno forse non si farà, però si è impegnato molto con il jazz. Sì, sì, sì. E quindi questa è la mia a E Sandro, eh, eh, da allora, è diventato parte della mia famiglia.、Eh, è venuto a tutti i compleanni, le feste. conosciuto mio padre, c c e t Comunque,、eh, la mia diciamo, origine c i o c i a r a viene dalla parte di mio nonno: quindi il papà,、eh, mio nonno, dalla parte di mio padre, che era di fumone. Quindi ecco che quindi, Scascitelli di fumone comunque、e、c o m un'ascendenza q u u e、eh, c'è n c i o c i a r a C'è un'ascendenza sociale. Sì, sì. Scott Joplin è un po' il nome tutelare dei pianisti jazz e questo brano di Patrizia Scascidelli si ispira proprio a lui e al ragtime. Ah sì, questo Scott Joplin e Caribbean Walk. Eh, è è un'idea un, un immaginaria che vedo Scott Jobbik cammina su una spiaggia dei Caraibi.、Uh, si,、sì, praticamente、eh, comincia con, una, con un piano, con il pianoforte che fa un'introduzione tipo ragtime,、uh, pensando alla musica di Scott j o b b i h e poi lo trasformo in un calipso. z o ecco questo, questo brano anche viene dal CD Close Up. Insieme a quello y e r e The Tiger, quel pezzo che abbiamo sentito prima, e anche qui c'è il quinteto, e, e c'è sempre Jim Sealey. E poi in questo, in questo pezzo sentirai anche il sassofono di Ada Rovati, il tenore, il la t e n o r il s Sì, t Rovati. a Ada i sax tenore. sì, sì. E quindi questo è Ska g j o b l i n g visto da Battista Scafidelli. Il Grande Scott Joplin, che poi mh, è stato portato alla ribalta alla conoscenza del grande pubblico de, da quel bellissimo film degli anni '70 La Stangata, di cui era la colonna sonora importante,、eh, anche, anche eh, quando sono stata a Nagni. Una delle ultime volte che ho suonato da sola, piano solo. E Ho fatto anche un bellissimo pezzo di, di Scott j o p l i n perché io amo moltissimo la sua musica.、E、quindi, s i c u r a m e n t e per un pianista è, è, è quello che stavo per dire: chiunque suoni il pianoforte、esatto. non può prescindere dall'arte dall、sì, sì. di Scott j o p l i n、eh, Ascoltiamo sì, infatti, queste variazioni sì, sì. di Patrizia s c a c c i t e l l i È stata una splendida chiacchierata. Purtroppo i tempi tecnici radiofonici ci impongono di chiudere, ahimè, la nostra conversazione. Non prima, naturalmente, di aver parlato dei tuoi programmi futuri, condizionati certo da quello che sta accadendo a livello mondiale con questa pandemia. Diciamo c o n le moderne tecnologie c'è la possibilità comunque di andare avanti, anche se il contatto col pubblico, che è proprio la linfa vitale degli artisti, viene a mancare. Allora, raccontaci un po' cosa sta facendo in questo momento Patrizia Scascitelli dal punto di vista artistico e quali sono i suoi programmi per l'immediato futuro. Ok, guarda, non si sa, può darsi che magari le cose. andano Come prima, ma comunque bisogna essere realistici, andare con quello che abbiamo adesso, e quindi grazie a tutti questi mezzi di comunicazione, io o qui、eh, WhatsApp, Zoom, questo quell'altro, si va e si fanno le cose. Quello che ho cominciato, tra l'altro,、uh, l'anno scorso è un libro di, di musiche mie che jazz che avevo messo insieme, ma non avevo mai avuto il tempo veramente di. Perfezionarle nella, nella scrittura perché uso il programma finale qui, il programma musicale finale e, e sono rimasta completamente isolata, non avevo nessuno quindi mi sono dovuta mettere veramente a studiare <ride> nei minimi particolari. Da impazzire che non, non è che potevo andare a, a, a mettere fuori un libro un po' così, diciamo. Quindi ecco il mio libro. Se tutto va bene il prossimo mese, a me a aprile, uscirà fuori il mio libro che si intitola Barista Scascitelli, s e l e c t Work, c dei de, de miei pezzi originali. Ci saranno tutti i pezzi, che、eh, pure questi che hai suonato stasera, perché ho messo i pezzi dei miei CD.、Uh, quindi sono tutti i brani originali. Il libro arriverà a questo a 54 pezzi. Poi ci saranno molte foto, dei concerti, eccetera, eccetera. E quindi questo è stato il mio grande progetto. Poi, i n s e g n o anche、eh, tramite Zoom: faccio le lezioni alla, ai l l a a miei studenti della scuola, perché io anche insegno qui a New York, in una scuola conosciuta della College Elementary School. Ci o n i miei studenti, li vedo su Zoom. Quindi, come hai detto bene, prima, eh. usufruiamo di questi canali e andiamo avanti, continuiamo、um, a, a produrre, ma non nel senso così, del, diciamo, nel senso così superficiale, cioè creiamo e facciamo le cose che ci piacciono fare, approfittando appunto di questo periodo che, che siamo fermi, ecco questo che però fermi che non possiamo viaggiare, però non fermi con le idee che I programmi come mi ha fatto piacere che mai i h chiamato abbiamo avuto questa occasione.、Ecco. Era、e... una, una cosa che mi ripromettevo di fare da tempo, e, e alla fine ecco, ci, ci sono r i u s c i t o Eccoci.、Sì, infatti, <ride>、e、quindi, adesso vedi c che... h o direi a questo punto, visto che、problema. stai preparando questo libro che uscirà mh, tra qualche tempo, di, mh, direi di ri riaggiornarci all'uscita del libro. E magari、eh, rivederci, risentirci. Questa volta in video, così facciamo un'altra chiacchierata e presentiamo anche questo libro. c e r t o sì, sì, va bene.、Eh, mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro, il mio legame con Anagni l'hai detto. Esiste, e quando m'hai i c h i a m a t o hai detto sono qui a Anagni, a、e、mi ha fatto molto piacere, ma veramente tanto. Guarda, io mi ricordo l'affetto che mi hanno dimostrato quando sono nato lì, è eccezionale. Quindi grazie di questo invito. Patrizia, grazie a te, grazie delle tue parole, della tua disponibilità, della tua simpatia e soprattutto della tua musica. Francesco Cecconi per Radio Ernica e in collegamento da New York, Patrizia Scascitelli. Ciao, ciao a tutti, buon ascolto. Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com